Захопивши рюкзаки, вони поповзли до люка, вискочили з вертольота. Метнулися геть від машини, заховалися під захистом скель. Відсапуючись, оглянувся. Бліде світання розгоралося, вирізблювало дикий мальовничий краєвид. Такого ще діти не бачили у своєму житті. У вузькій долині під ними шаленів сивий гірський потік.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 Вони пробігли трохи по вузеньки стежині, зупинилися під химерною червонуватою скелею. Онопрі занепокоєно оглянувся і понуро запитав. «Де це ми?» «У горах», – сказав Славко. «Сам бачу, що не в лісі», – огризнувся Прі. «А де? Куди нас занесло? Ні будівель, ні людей? А ти хотів пришельців шукати серед людей?» Насмішково то глянула на нього Ліна, хоч сама тремтіла від хвилювання. А я нічого не хотів шукати, лиховісно сказав Прі, одвертаючись від неї. То ви мене підбурили. Сам причепився, обурено гримнув Слабко. Мовчи тепер, псуєш завжди настрій. Слави закортіла. Тоді не треба скиглити. Ти гадав, так просто відкрити щось нове. Хіба не читав книжок, як героям доводилося важко? Це ви герой, іронічно буркнув Прі. «Не герої, – сказав, як одрізав Славко, – з такими, як ти, не станеш героєм. І чого ти боїшся? Харчі є, води навколо скільки влізе, а дрижа діжишки, вертайся назад. Куди вертайся? Зовів у скелі, а тепер вертайся. Біжи до вертольота, льотчики заберуть тебе, відправлять в Душанбе. Підеш в міліцію, а міліція додому. Тільки дивись, не видавай нас». Та Максиму Івановичу скажеш, що ми шукаємо пришельців. Прій глянув у долину, подумав, хмурючи брови, з-під підлоба глянув на дівчинку. Вона зневажливо одвернулася. Не вернуся. Шукатиму разом з вами. Тоді, щоб я більше не чув твоїх стогнів. Беріть і рюкзаки, ходімо. Вони рушили в глиб гір по вузенькому кам'янистому карнизу.